Однозначної відповіді на це запитання в автора немає. Тоцько вважає, що саркофаг був поставлений у Володимирський вівтар не раніше кінця XVII століття, коли під стіною сусіднього Благовіщенського Бокового вівтаря, згідно із заповітом, поховали митрополита Гедеона Четвертинського. Не виключено, що перенесення саркофага сталося уже у першій половині XVII століття, можливо, за Петра могили, коли після тривалого запустіння храму і пліндрування його князівської усипальниці почалося відродження цієї православної святині, як і взагалі православної церкви. Дивом у цілілому саркофагу знайшли краще місце, оскільки відтепер він став не просто похованням, а важливою церковною реліквією Софії. Зовні саркофаг нагадує будинок із двосхилим дахом, виконаний за традиційними греко-римськими зразками. Довжина його. 2,36 м, ширина метр 22, метра, висота 1 м вісімдесят см. Складається він із двох частин: скрині і віка, виконаних із суцільних брил мармуру. Майже всі площини, за винятком південної, оздоблені багатим різьбленням виноградна лоза з гронами плодів, хрести, риби і птахи, кипариси, пальмове листя, грецька монограма христа. На основі аналізу багатої орнаментації саркофага відомий український археолог і мистецтвознавець Макаренко висловив здогад, що нижня частина гробниці виготовлена у Малій Азії – у шостому-сьому VI, століттях та була повторно використана для поховання київського князя. Виходячи з такого датування, дослідники робили цілком логічний висновок, що саркофаг виготовлявся на замовлення якогось багатого візантійського чиновника, який згодом був у ньому і похований. На Рус він потрапив уже в 11 столітті, після того, як тривалий час мав непряме використання. На підставі наявності у східній стіні круглого отвору Висоцький вважав, що саркофаг після першого поховання, але до того, як він потрапив до Києва, використовувався для господарських потреб, найімовірніше, як цистерна для збирання води. Не виключав Висоцкий того, що нижня частина саркофага могла слугувати в господарстві якогось малоазійського селянина за чан для вичавлювання виноградного соку. Далі з саркофагом, на думку дослідника, сталися такі перетворення. Через якийсь час він привернув увагу торговців і став предметом купівлі-продажу. Його перевезли морем до Херсонеса, а вже звідти Володимир Святославич забрав його до Києва у 988 році. Незважаючи на надто закручений сюжет історії саркофага Ярослава, він здавався вірогіднішим і до останнього часу не піддавався сумнівам. Тим часом з'явилися й інші версії щодо датування та первісного призначення саркофага. Пуцько висловив думку, що ця пам'ятка датується другою половиною IX століття і спершу служила ракою для мощі святого Клемента, які містились у Херсонесі. Архіпова знайшла заможливе на основі аналізу фрагментів мармурового саркофага з Десятиної церкви приєднатися до думки визнаних авторитетів візантійського мистецтва Лазарева та Грабора, за якою моделлю для Київського послужили саркофаги модні в столиці імперії